Нічого дивного, не помучившись у тому світі, не поживши. Але відчував, що потреба висловити є однією з найістотніших потреб людини. Те, що в ньому самому помалу кипіло, не навіть у думки, в Якові виплескувалося потоком слів. Можливо, цей час настане колись і для Антона, коли у своїй хатинці біля східних воріт він обміркує усе, що бачив і чув під час подорожі. Віддаляючись від східних воріт, щоб ніколи не повертатися назад, як не повертаються в минуле, Антон зрозуміє, що це означає – шукати себе. Той, кому це вдасться, може себе згубити, а може потім знайти. Він не потребуватиме повчати когось, відбирати слова для того, щоб його зрозуміли. Він може будь-коли вийти через західні ворота, бо для нього не існує жодних перепон. Знайти себе. Особливий стан душі і тіла, коли відчуваєш те, що відчувають інші душі і тіла, не вирізняючи ні болю, ні насолоди. Однак хто зараз був ближчим до цього особливого стану, колишній лікар Яків, котрий тікаючи від смерти, шукав її в іншому образі, Антон, якому потрібно було повертатися туди, куди ніхто не вертався, чи мовчазні колишні воїни, які шукали себе в цілому, а не окремому, як мурашки в мурашнику. А може незнайомий Генріх, чиє вино терпке, пахуче і солодке вливалось у кров писаря східних воріт? Цього ми не довідаємося. Хоча можна припустити існування істоти, наділеної найгострішим поглядом, що все обіймає і вказує найправильніший шлях. Припустимо, що ця істота є в кожному з нас, але ми, як сказав Яків, не можемо увійти до її свідомості. Нараз монотонність зимового буття монастиря колишніх воїнів перервали глухі удари дзвону, аж і злякався. Стривожився і Антон, бо досі не чув нічого подібного. Кожен удар дзвону спиняв на якомусь мить його серце, і воно зривалося важкою грудкою вниз. Яків залишився спокійним. Це для Генріха. Коли туман, снігопад, ми дзвонимо для того, хто в дорозі, аби не заблукав. Отже, Генріх таки приїде сьогодні. Радій, Антоне. Тому вчувся у голосі Якова якийсь жаль. Антон допив вину і затримав горня в руці. «А те світло, про яке ти говорив, – спитав він несміливо. Яке воно? Як сонце? Навіщо це тобі ревниво нахмурився Яків? Ти питаєш просто так? Ізвічливостей? Та ні. Сьогодні я побачу Генріха. Візьму в нього те, що просив старий. А далі що?» повернуся, а зима тільки почалася. Буду пригадувати все, що бачив, чув за тих кілька днів, бо за ціле життя не наслухався стільки розмов. І колись згадаю про те світло, яке ти шукаєш. Знаєш, я помітив, що все найкраще випромінює світло. Чому це так? Ти знаєш, що зі мною було в попередньому житті? Ну, звісно, не знаєш. Я продав душу дияволові, Підписався кров'ю, але порушив обіцянку і не віддав душі, просто втік. «Це не вихід, сам знаєш, і ця наша розмова, писарю, є спробою знайти вихід. Тому Генріх заважає мені і дратує. «Чим я можу тобі допомогти?» – тихо сказав Антон. «Тут потрібен мудрий чоловік. Часом двоє не дуже мудрих можуть швидше знайти істину, бо вони заглядатимуть усюди». Мені не потрібно, щоб ти лишався, але коли я побачив тебе учора, то зрозумів, що ти не просто писар східних воріт. Ти сам, як стіна, за якою мене не побачить диявол, і я його теж не побачу, розумієш? Ти не зазнав спокус, не хитався, як листок під тиском вітру історії. Навіщо ти мені потрібен, тому й прийшов. Коли вино лється через край, треба підставити порожню посудину. Ну, добре, іди. Шкода, що в притулку хворі не стілюються повністю. Антон не зрозумів, що так роздратувало Якова і почув, як той тихо сказав сам до себе. Сан-та Я ще зайду попрощатися. Йому було прикро, бо й в монастирі Якова мучило те, що він хотів залишити перед мурами притулку. Звідки Антон міг знати, що рецидиви болю виникають і після того, як ліки, здавалося, перемогли хворобу? «Чому мені так важко розлучатися з людьми, яких я ледве знаю?» – думав Антон.